106-cı məzmur Rəbbə həm dedin Rəbbə şükür edin Ona görə ki, yaxşıdır Çünki məhəbbəti əbədidir Rəbbin qüdrətli işlərini sözlə demək mı? Onu layiqincə həm dedən varmı? Nə bəxtiyardır ədalətə bağlananlar Hər zaman əməli salih olanlar Ya Rab, xalqına lütf edərkən məni yada sal. Onları nicahatə çatdırarkən mənim də qayğıma qal. Qoy seçdiklərini bəxtiyar görüm. Millətinin sevinci ilə sevinim. Irsinlə birlikdə fəxr edim. ata kimi biz də günaha batmışıq. Biz də şər iş görməklə təqsirkar olmuşuq. Misirdə olanda ata-babamız Sənin xarikələrini anlamadı, bol məhəbbətini yada salmadı. Dəniz kənarında, qırmızı dənizdə sənə qarşı üsyankar oldu. Amma Rəb qüdrətini göstərmək üçün onları ismi naminə qurtardı. Onun məzəmmətindən qırmızı dəniz qurudu, çöldən keçdikləri kimi onları dərin yerdən keçirtdi. İsrailləri onlara nifrət edənin əlindən qurtardı, Onları düşməninin əlindən xilas etdi, Yağları sular bastı, bir nəfər də qalmadı, O zaman Rəbbin sözlərinə inandılar, Onu həmdlə tərənnüm etdilər, Lakin Rəbbin əməllərini tez unuttular, Ondan məsləhət almadılar, Onlar səhrada iştahaya düşdülər, Çöllükdə Allahı sınağa çəkdilər. O da istədiklərini verdi, Lakin onlara azar göndərdi. Düşərgədə Musaya, Rəbb üçün təqdis olunan Haruna Paxıllıq etdilər. Torpaq yarılıb datanı uddu, Aviranla yoldaşlarını yerə batırdı, Yoldaşlarının içinə alov saldı, Bu pisləri yandırıp yaxdı, Xorevdə bir dana heykəli düzətdilər, Tökmə bir bütə səcdə etdilər, Allahın əvəzinə, Ohtiyyən buğanın surətinə şərəf verdilər. Onları qurtaran Allahı, Misirdə böyük möcüzələr yaradanı, Ham ölkəsində xariqələr göstərəni, Qırmızı dənizdə zəhimli işlər görəni unuttular. Rəb Onları yox etmək üçün niyyətini söylədi. Onu məhvedici qəzəbindən döndərmək üçün seçdiyi Musa onun qarşısına gəldi. Sonra o gözəl diyara da xor baxdılar. Rəbbin vədinə inanmadılar. Çadırlarında giləy güzar etdilər. Rəbbin səsini eşitmədilər. Buna görə Rəbb and işdi. Meyitlərini çöllərə sərəcək, Övladlarını millətlər arasına səpəliyəcək, onları ölkələr arasında darmadağın edəcək. Onlar peordakı bağla səcdə etməyə gəldilər. Ölü bütə verilən qurbən ətindən yedilər. Bu işlər Rəbbin qəzəbinə gəldi. Aralarına vəba töküldü. Onda pinxas qalxıb buna müdaxilə etdi. Beləliklə vəba çəkilib getdi. Bu, nəsillər boyu əbədilik onun üçün salihlik sayıldı. Onlar meri suları kənarında Rəbbi qəzəbləndirdilər. Buna görə Musanın başına qəza gəldi. Onlar Musanın ruhunu incitdilər. O da düşünülməmiş sözlər dedi. Rəbbin əmrini yerinə yetirmədilər. Dediyi xalqları məhv etmədilər. Əksinə, həmin millətlərə qarışdılar. Adət ənənələrini öyrənib onlara əməl etdilər. Onların bütlərinə ibadət edərək özlərini bu təliyə saldılar. Oğul qızlarını cinlərə qurban verdilər. Oğul qızlarının günahsız qanını töktülər. Onları kən'an bütlərinə qurban verdilər. Ölkəni qana bulaştırdılar. Belə işlərlə murdarlandılar. Öz əməlləri ilə xəyanətə satıldılar. Rəb xalqına qarşı qəzəbindən yandı. Öz irsini iğrənç bir şey sandı. Onları millətlərə təslim etdi. Onlara nifrət edənlər üzərlərində hakim oldu. Düşmənləri onları zülm altına saldılar. Onlara tabi olaraq əl altında qaldılar. Rəb Dəfələrlə onları azad etmişdi Amma pisniyyətli olduqları üçün üsyankar olmuşdular Bu insanları öz günahları alçatdı Lakin o fəryadlarını eşidəndə onların əziyyətinə baxdı Bu insanlarla bağladığı əhdini yada saldı Bol məhəbbəti naminə rəhmini göstərdi Onları əsir edənlərin qəlbinə mərhəmət saldı Ey Allahımız Rəbb, bizi qurtar, bizi millətlərin arasından topla, müqəddəs isminə şükr edək, biz fəxrlə sənə həmd söyləyək. Alqış olsun İsrailin Allahı Rəbbə əzəldən sonsuza qədər, qoy bütün xalq söyləsin. Amin, Rəbbə həmd edir.